Зварила обід для свиней. «Хто вже хто, а свині тобі сьогодні подякують за хліб, за сіль!» – сказала кайдашиха. Мотря мовчала, тільки зуби зціпила. Вона вхопила кожух, накинула на себе та й побігла до своєї матері. «Дайте, мама, пообідать!» – сказала вона довбишці. «А чому же ти не пообідала вдома?» – спитала мати. «В мене свекруха люта змія. Ходить по хаті, полум'ям на мене дише, а з носа гонить дим кужелем». «На словах, як на цимбалах грає, а де ступить, то під нею лід мерзне, а як гляне, то от її очей молоко кисне. Кажи, дочко свекрові, щоб вас одрізнив, а то ви колись свекрухою спалите хату», – сказала довбишка, насипаючи в миску борщу. Колотнеча в Кайдашевій хаті не переставала. Кайдашиха не говорила з Мотрою по три дні, хоч Мотря вже не сміла варити собі обід окремо. Стара Кайдашиха дуже любила свого унука, колихала його, цілувала, пестила. Мотря не давала їй дитини і одганяла її від колиски. Тільки вночі, тоді як Мотря спала міцним сном, Кайдашиха вставала до дитини, забавляла, як вона плакала та годувала її молоком. Кайдаш побачив, що справді треба одрізняти дітей. Він боявся, Карпа. Карпо, побивши батька, забув про те й ні трішки не жалкував, неначе він побив якого небудь парубка в шинку. В Кайдаша в повіці лежало чимало деревні. Кайдаш прикупив трохи колодок, щоб поставити Карпові хату через сіни. Тільки почалося на дворі весна, він закопав слупи. Мотря посіла на тому місці пшеницю. Пшениця зійшла. То був знак, що місце для хати було чисте. Кайдаш з Карпом закидав стіни, вишив покрівлю, а Мотря валькувала стіни. Стара Кайдашиха не поклала своїми руками ні одного валька глини. Настало літо, хату освятили. Карпо і Мотря перейшли у свою хату. Мотря вимазала чисту хату і тільки половину сіни, не наче мотузком одміряла. Вона мазала сіни та все голосно співала. «Коли б мені Господь поміг свекрухи діждати, заставила б стару суку халяндри скакати. Скачи-скачи, стара суко, хоч на одній ніжці, а щоб знала, як годити молодій невістці. А у батька свого горя в свекра погуляти, а у свекра гірше пекла світа не віддати». Мотря співала на злість свекрусі голосно на всі сіни. Двері були очинені. Кайдашиха зачинила двері з притиском, а Мотря ще голосніше гукала. «Заставила б стару суку халяндри скакати!» Карпо з Лавріном перенесли Мотрину скриню в нову хату. Мотря сіла на скрині і промовила. «Тепер я зовсім паніє!» Вона гордо сиділа на своїй скрині, як цар на престолі. «Як же Карпе тепер буде в нас з хазяйством? Чи тільки Мотрі відділить свої горшки? Чи й ти думаєш відділятися з худобою та з полем?» «Лучше тато зовсім відрізниться з худобою і полем», – сказав Карпо. Глядай, щоб навпісля не жалкував. Ми робили в гурті однією худобою, а ти знаєш, що в гурті каша їсться, а гуща дітей не розгонить». «І вже тато нас гуща давно розігнала. Як уже буде, так і буде». «Одрізніть мене з худобою і з полем. Буду плакати на себе, а не на вас. То ти і свій тік закладеш? У нас ґрунт такий тісний. Та вже де-небудь притулюся, хочу куточку, сказав Карпо. І батько мусив відділити синові господарством, дав йому пару волів, воза, борону і мусив виділити частку поля. Мотря з того часу у своїй хаті ніби на світ народилась. В свикрушену хату вона ніколи не заглядала. Раз перед зеленими святками Кайдаш послав Лавріна до Млина. Лаврін запрігували. Батько виніс з комори два мішки жита й поклав на віз. Мати дала Лаврінові торбину з харчу. «Їдь же, сину, до Млина та не гайся. Тепер в Млині не завізно. Млива там небагато. До вечора змелиш і додому вернешся». Син рушив з двора, виїхав з села і поїхав понад розсю. Дорога йшла з гори та на гору, з гори та на гору, над самою росю. Милин був під самим Богославом. Лаврін звернув на малий шлях в глибоку долину і виїхав до річки. Молодий парубок сидів на возі і навіть не поганяв волів. Він задивився на річку, на зелені верби понад водою. Веселе сонце грало марвом над вербами над водою, над камінням. Воли ліниво сунулись по дорозі. Лаврін дивився на річку і співав пісні. За розсю під високою скелею блищав на сонці новий гарний панський млин. Увесь обтесаний, обмальований, як цяцька, з покрівлею, з дощок, з двома вікнами, з білими стовпами, навіть з ганком. Четвероколісне, наче залюбки та за іграшки, крутились на ясному сонці і сипали бризками на всі боки. Вода гула на потоках, шуміла білою піною низчотку ліс, бризкала ніби туманом, в котрому неначе грали в хрещика маленькі веселки.